Ja så illa vet jag inte om det är men eh, ja, låt det gå för det då Jag, jag kan väl känna mig lite mellanåt. Så emellanåt eh, ja. känner det Danny, nu ska vi äntligen ut på sommarläger Och vad härligt det ska bli här Det finns eh, inte ett moln på himlen, vattnet ser lockande ut Och eh, det finns ju en massa trevliga andra lägerledare Och, och socialisera sig med om kvällarna Ja det, det kan ju inte gå fel det här Nej jag misstänker att du vill ha ett och annat kramkalas när det är pyjamasparty på kvällen och det är väl inget fel med det kan väl tyckas? Men innan dess så har vi ju en del aktiviteter vi ska ta hand om, vi ska ha kanotpaddling, vi ska göra små börsar, vi ska skjuta pilbåg Ja och så ska vi ju försöka fly undan den där mördaren som stryker runt i skogen, men, men det är ju bara normala aktiviteter för ett sommarläger Ja det är väl alltid någon form av fysisk aktivitet för att liksom få, få konditionen på topp också och, och ja det, det kan, må vara lite, lite extremt kanske och, och, och ha en mördare i faggorna men banner mig det är effektivt. Ja, det får ju blodet att pumpa i alla fall och man, man kommer ju verkligen igång här. Man, man behöver inte så mycket uppvärmning för att verkligen nå den här uh, högsta hastigheten man är kapabel till. Man, man anstränger sig lite hårdare när det är en blodtörstig typ bakom en. Så är det bara. Och det är väl det som som hör ett sommarläger till. Att testa sina gränser, att lära sig någonting nytt, att bli mer kultiverad och, och helst överhuvudtaget. Ja helst i alla fall där men ja, i sådana här fall så ja, det, det är det inte att överleva som är det viktigaste alla gånger utan det är hur fräsigt man coolar vippen helt enkelt. Så jag satsar på det tror jag och, och hitta det, det fräsigaste, coolaste, mest underhållande dödsögonblicket och, och bli för evigad på det sättet. Ja, ihågkommen kommer det säkert att bli, bara det är någon som överlever där, annars så, ja, vem, vem ska minnas en, en cool död om, om ingen är där, så, så är det ju bara, mördarna brukar ju inte snacka särskilt mycket, inte i såna här situationer åtminstone. Mm. Och det här är ju lite av en favoritgenre för dig har jag, har jag känslan utav för de här filmerna kommer gärna på tal när vi sitter och planerar olika spellistor och vad vi ska ta upp och liknande och på hösten så, så brukar det ju verkligen tryckas hårt att Åh oh, ja vi måste ha med den här och oh, vi måste titta på den här klassikern och, och det finns väl plats för den här lilla, lilla godbiten också Så hör och häpna, du lyckades faktiskt få in det här på vårkanten också ja jag, jag brukar försöka i alla fall att, att klämma in någon liten rysare framåt våren. Till. Det, det tycker jag är, det är på sin plats. Det kan behövas där. Annars så får mina mörkare filmval ja, de läggas på is till det, det närmar sig oktober månad. Där och det är dags för att trappa upp inför Halloween. Där. Men mm. jag nog har det sett sig någon annan skräckfilm. I, I mina dagar och nog har det blivit en hel del slasherfilm under eh, ungdomen där också. Eh, det är någonting, någonting speciellt med, med den typen av film där man inte riktigt behöver bry sig om någon när man kollar på film. Det är... Bara rekvisita platta figurer som ja, man i stort sett ska bara vänta på och uppmana att bli dödade så snabbt som möjligt där för att <laughs> komma vidare. Och, ja, som en inbiten människohatare så, så fyller det ett visst syfte. Ja, jag kan förstå det faktiskt och jag håller definitivt med när det gäller kanonmaten i såna här filmer att det, det är oroväckande tillfredsställande att se vissa av de här rollfigurerna sätta livet till. I mitt fall beror det sig ofta på att jag har suttit och irriterat mig fruktansvärt mycket på dem under speltiden sådär. Där är en tillfredsställelse att se dem försvinna och ofta möta ett väldigt blodigt slut. Det, det är kanske jag som är lite sadistisk, jag vet inte. Men, men det ger mig störst njutning när det kommer till såna här filmer. För... Jag ska väl ärligt erkänna att det här är ju inte en, en favoritgenre för mig i Slash-filmer. Skräck kan vara riktigt lockande och en riktigt bra skräckfilm kan vara en, en riktigt underbar upplevelse, hur mörk den än är. Men Slash-filmer är oftast väldigt. Ja, väldigt förutsägbara. De följer ett, mm. ett um, recept som är väldigt, väldigt tydligt. Och man har förändrat det väldigt lite med åren, om man säger så. Det enda som har hänt är att man har blivit mer grafisk, skulle jag vilja säga. Man har lagt mer krut på att göra så realistiska effekter som möjligt. Och inget fel i det. Jag gillar välgjorda effekter, gärna när de är praktiska. Men eh, har man ingen bra historia att, att lägga de där effekterna på så, så känns det ganska innehållslöst. Då, då är det bara att man vill se ett gäng ungdomar plockas av en efter en. Det, det är det enda man, man ofta får ut av de här. Ja, är det story man är ute efter så har man ju valt helt fel genre till att börja om man sätter sig ner och, och kollar på en slasherfilm. Det, det, den, den existerar inte överhuvudtaget och... Absolut, Det här är en genre som, ja imponerande nog först och främst, hittade sin stil väldigt, väldigt tidigt i, under utvecklingsfasen. Och sedan mm. har den kört i, i samma hjulspår sedan dess. De har ju till och med plockat bort mer och mer av skräckelementen i i början av slasher-filmens bana så, så fanns det ju en, en viss spänning där. Man eh, kände atmosfär och eh, man kunde trappa upp eh, det som hände där på ett, ett bra sätt. Men ja, det, det här är inte skräck längre. Det tog inte lång stund innan det bara försvann och ersattes av bara eh, blod och slafs och eh, effekter och nakenhet. Det är så här primal basis för att tillfredsställa den typen av tittare som kollade på, på de här filmerna och det är egentligen horribelt att se slasherfilmens utveckling eller ja, brist på utveckling. Men eh, samtidigt så har de ju tydligen hittat eh, det här lägsta gemensamma nämnare-receptet som eh, har hittat sin publik. En mm. publik som... Eh, är extremt trogen eh, den här genren och, och följer den in i döden i stort sett också så eh, där har vi ju den främsta anledningen till att det inte händer någonting med den här genren och att den ja, i stort sett blev ble dödförklarad i, i slutet av 80-talet för att komma tillbaka och göra lite gästspel yes eh, med jämna mellanrum när eh, där är någon eh, filmmakare som lyckas hitta någonting nytt med eh, med den här typen av film igen och så blåsar det hela upp och så blir det direkt in i de gamla hjulspåren igen och så får det vidare i all evinnelighet. Så det, det är en märklig genre och det är ett under att, att den fortfarande finns kvar egentligen men... Ja, den är ändå lite intressant att, att beskåda. Kanske inte så eh, givande rent filmmässigt men eh, den är intressant att studera. Faktum är att jag har inget problem med den här genren för den är extremt ärlig med vad den är. Den är mm. våld, den är död, den är som du sa en hel del sex och nakenhet och det är helt okej. Okay. Den säger inte att den är någonting annat. Den påstår inte att den innehåller någonting annat. Det är precis vad som står på förpackningen. Det är vad du får. Och den publik som älskar den här genren ja, de, de får ju ut en kick av det. Och det, det tycker jag faktiskt är jätteskönt. Alltså filmvärlden är stor nog att ha såna här genres också jag tycker det är snarare värre när filmer försöker lura på sina tittare att jag innehåller alla de här elementen och jag är, är väldigt djup och, och full av tankar och filosofi och allt möjligt annat och när man har tittat på filmen känner man jag har, var tog allt det där innehållet vägen egentligen? Det är, vad tusen det jag har suttit och tittat på? Då tar jag hellre någon som är fullständigt ärlig med vad den innehåller. Sen är inte det här en personlig favorit och det kan jag leva med. Jag, jag tittar ändå på en sån här film lite då och då bara därför att det, det är en liten kick att uppleva den. Men jag gör det ju inte för att det berikar mitt filmsinne direkt utan det, det är för att man vet vad man får och det är spännande att se vad man har gjort med det grafiska, vad man har gjort med effekterna och kamerarbet och liknande. Jag tittar inte på det för innehållet så att säga. Och det var väl lite därför som jag såg extra fram emot dagens film för det kändes som att den här skulle ta steget längre. Den var extremt självmedveten om sin genre och därför så skulle de göra narr av den. Eller ja, åtminstone parodisera den och peka ut alla brister och fel i den samtidigt som den mer eller mindre skulle vara ett kärleksbrev till genren. Och... Jag är svag för metafilm, jag var väldigt nyfiken på den här. Nu är ju frågan om den faktiskt höll vad den lovade. Mm, ja, det är ju en, en liten slamkrypare det här som... dök upp på min radar lite av en, en slump och som fångar mitt intresse. Som gammal skräckfilmstittare så jag tycker jag alltid det, det är intressant när man gör en, en sån här film för att, att syna genren lite i sömmarna och, och leka med den lite grann. För det tycker jag genren behöver där och eh, både få, få skratta åt den och eh, jag får känna den här känslan man hade eh, som ung också som, eh, när man upplevde de här för, för första gången och allting var... Ja, så extremt och så, så läskigt och så äggande på en och samma gång där. Så att det, därför drogs jag till den här och jag kunde få dig med på tåget där också. Och ja, det kändes som en, en lagom liten småskräck, så här på vårkanten, där man ändå har livat upp det lite hela och gjort det lite gladare och trevligare jag gladare och trevligare kan vi ju inte annat säga än att den här filmen är, för den är extremt färgglad. Det är väl den största skillnaden till genren som den här bidrar med, därför att i normala fall så är ju såna här filmer väldigt gråa, väldigt mörka, väldigt dystra. Det är en väldigt grå och tråkig vardag vi ramlar in i som sedan blir eh, väldigt blodröd, om vi säger så, och inget fel i det, det hör lite genren till, men, men den här blev ju verkligen en, en liten och chock på det sättet att oj vad, vad mycket färg det blev oj vad, vad kulört allting är oj vad det, vad det nästan sticker i ögonen och um, en hel del blommor och annat ser extremt plastiga ut också men mm. det bidrog lite med en charm måste jag säga som jag inte riktigt hade väntat mig Ja, sen började handlingen om vi säger så och där, där finns det mycket att säga. Men innan vi säger det så är det kanske bra att avslöja vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på The Final Girls från 2015 i regi av Todd Strauss-Schulzen och med manus av MA-14 och Joshua John Miller. Och den här filmen bär ju ett litet av från The Last Action Hero kan man väl säga för det är i viss mån samma idé som vi upplever här där man går från en verklighet till en helt annan där eh, helt andra regler lyder, man är väldigt medveten om vad som kommer att hända och inte kommer att hända och... Det gör ju också att rollfigurerna har en helt annan insikt i vilken framtid de kan vänta sig Och... Sånt är ju alltid spännande när man leker med. Va vad skulle hända i en film om folk i den plötsligt insåg Oj, vi är i en film, vi följer ett mönster. Det här kommer att hända på grund av det där och på grund av det där. Och när den här musiken börjar låta, oj, oj, oj, då, då är det farligt. Då är det väl bäst att vi, att vi drar oss undan för nu, nu är det, nu är det död på gång. Ja, exakt. Det, det blir verkligen lite, lite tillskruvat och, och, och spännande. Jag är ju en människa som faktiskt kan uppskatta The Last Action Hero emellanåt om man inte ser eh, allt för djupt in i den och... Eh, Ja, det, det, är en, det är en skitfilm på sätt och vis men samtidigt så gör den en hel del roliga grejer med sin genre och visar upp eh, brister och, och konstigheter och ja, allmänna dråpligheter som kan förekomma där. Och ja, på samma sätt är det ju med, med Final Girls så de har ju verkligen eh, fortsatt med, med den, det konceptet och... och Placerat in skräckfilm istället. Vilket jag tyckte lät eh, riktigt lockande. För här är ju en genre som har extrema eh, tydliga regler vad man får göra, vad man inte får göra, vad som kommer att hända om man gör något man inte borde göra och så vidare och så vidare. Så eh, där såg jag möjligheterna och... Eh, Utveckla ett, ett manus som, som verkligen eh, belyser och driver med det här löjeväckande regelverket som, som finns i slasher-filmen. Ja, jag soffar framför mig att eh, jag gör om de det här på rätt vis kan det här bli en, en riktig skrattfest. Definitivt ja, och jag vill också skjuta in att jag är ganska förtjust i The Last Action Hero också. Jag menar, jag håller med om att det är en skitfilm och att den har en, en fruktansvärd massa brister och fel, men där är en charm där som jag verkligen uppskattar. Den är också extremt självmedveten på ett sätt som jag, jag tycker är väldigt charmigt och... Då måste jag ju erkänna att det finns en hel del charm i den här filmen också som jag uppskattar. Sen är det andra saker som jag, jag blev ganska besviken när jag upplevde faktiskt. Jag trodde att de skulle dra hela den här metahumorgrejen grejen betydligt längre. Att det skulle bli ännu värre än det blev. Men den, den är på manusfronten lite... Lite fickljummen måste jag säga. Nu... nu, nu... Förstår jag att man försöker motivera det med att, att filmen som folket ramlar in i här är, är extremt platt. Alltså den är så mm. tvådimensionell att den är i princip är endimensionell. Alltså de figurerna som finns här, de är så platta och så intetsägande att... Um, Ja, det, det, jag har aldrig sett något liknande. Och det är ju med flit. Det är ju för att det ska bli en kontrast mellan rollfigurerna från, så att säga, verkligheten kontra den verklighet som de kastas in i. Att eh, det enkla möter det komplexa och de måste slå sina påsar ihop för att överleva det hotet som de står inför. Och... När man säger så så låter det ju extremt lockande och det var ju det som jag drogs av. Men mm, jag tror att man har satsat lite för hårt på humorfronten när det kommer till den här filmen. Man skulle dragit ännu hårdare på slasherbiten och byggt upp stämning och liknande. Jag, jag måste erkänna att jag, jag tycker manuset här är lite av en besvikelse ja Jag förstår vad du menar och ja det, det finns en del val man eh, har gjort här som man ja, kunde ha gjort och kanske borde ha gjort lite annorlunda för eh, ja det, det blir lite ut av eh, kaka på kaka här på, på humorbiten att ja, man, man serverar samma sak om och om igen gärna här istället för att Försöka gå vidare och hitta någonting nytt och fokusera sig på och referera till och locka till skratt här. Så, så snör man in sig på vissa karaktärer, vissa situationer och ja, så är bollen i rullning här i all evinnelighet. Men ja, samtidigt så har man i alla fall bemörat sig med en. En dramatisk kärna här också vilket jag uppskattade i alla fall att det inte bara har varit flamserier och, och referenshumor och annat utan här finns ju en, en dramatisk berättelse här också om, ja, om död och sorg och... Att gå vidare i livet här också. Som jag inte hade förväntat mig. Och som jag i alla fall tyckte gav lite tyngd åt berättelsen. Och ja, även om eh, den kanske inte är perfekt implementerad i, i resten av filmen. Så, så gav den biten av, av filmen någonting i alla fall. att det, Jag kände att det, det var rätt så smart att... Och faktiskt satsa på att köra någonting någorlunda seriöst samtidigt som det här för att få det här extrema och, och lugna ner sig och man, man får känna lite, lite verklighet emellanåt också. Jo och jag håller med dig, det finns ingredienser här som jag inte hade förväntat mig som jag blev överraskat positiv över. Vi har en inledning till den här filmen som är väldigt gripande och har väldigt mycket hjärta och sorg som jag som jag verkligen uppskattade inte att det är sorgligt naturligtvis men att, att det finns att det finns en ark här det finns en förlust mm. här det finns någonting som måste övervinnas här och genom det här äventyret så kan rollfigurer hitta ja, lite inre frid eventuellt det är ju åtminstone det som är meningen här och jag förstår att det är meningen att det här ska sättas i kontrast med humorn senare, men, men för mig blir det det är ett väldigt konstigt val manusmässigt att man går från någonting så allvarligt, så mm -hmm. hjärtskärande till att ha extremt billig sexhumor som inte riktigt känns som att den... Att den hänger ihop med någonting annat. Den är där bara därför att de vill göra parodi på att ja, men det är klart, alla sådana här slasherfilmer som utspelar sig ute i skogen med tonåringar, det handlar bara om sex och att uh, get it on. Ja, det, det är alltså märkligt vad det, vad det svänger här. Man får sig en liten chock när man går från snopphumor och sedan till en, en sörjande ung tjejs sökande efter att, att kunna släppa taget om personen hon har förlorat och, och, och kunna gå vidare och ja, ständigt vara nästan förföljd av... Av, av sorgen och av hennes mamma där och det ja, det, det, det passar inte riktigt ihop här och det, det blir sådana tvära svängningar i, i atmosfären och stämningen här att man, man chockeras lite grann att man sätter skrattet i, i halsgropen om man nu skrattar åt de om billigare skämten och bara jag känner att oh, ja, just, just nu blir det allvar av det hela igen. och Man försöker hitta fotfästet igen och eh, involvera sig i, i relationerna igen här och, och vad som håller på att hända. Och sedan helt plötsligt så är, är, är filmen igång med, med fonerierna igen här och att det, det, det, det svajar. Eh. Jag tycker att det, det är ett bra försök här men de har verkligen inte lyckats att, att sömlöst få ihop det här med, med allvar och komik. Och, ja, på ett sätt kan jag förstå det för det är baner mig inte lätt att, att få det här verkligen att, att fungera. Det är nog få filmer som har lyckats på det planet. Ja, det är ju två väldigt olika känslor här med väldigt lättvindig humor och djup sorg. Det är svårt att få dem att springa parallellt med varandra. Och hade man lyckats göra det, då hade jag applåderat den här filmen och det här manuset. Men, men som det är just nu så, så känns det lite som att när vi väl hoppar in i det billiga och humorn tar vid, då, då känns de här väldigt tunga ögonblicken så malplacerade, att jag inte riktigt mm. vet hur jag ska ta dem egentligen. Och Ja, för de lyssnare som inte har sett den här filmen, som är lite nyfikna på det här, så, så låter det kanske väldigt underligt, så det är väl hög tid att vi tar en lite närmare titt på um, vad The Final Girls egentligen handlar om, så att vi så att vi verkligen kan sätta fingret på vad vi pratar om. Ja, det är kanske bäst det. Så här kommer en liten sammanfattning. Max är dotter till en B-filmskådespelerska- vars främsta roll är i kult filmen Camp Bloodbath. Efter att mamman tragiskt omkommer- kämpar sig tonåringen Max igenom vardagen- men utan att kunna släppa taget om sin döda mor- hon blir emellertid övertalad att närvara vid en visning av Camp Bloodbath. Under filmens gång fattar emellertid biosalongen eld och Max och hennes vänner tvingas fly för sina liv. Det springer mot en nödutgång bakom biodyken men sedan blir allting svart. När det återfår medvetandet känner ingen av dem igen sig. Det befinner sig mitt i en grönskande skog och medan det söker efter hjälp stöter det på människor som verkar besynnerligt bekanta. Långsamt går det upp för dem att det på något sätt har hamnat inne i filmen Camp Bloodbath med dess kåta lägerledare och en modisk galning. Och inte bara det. Bland lägerledarna finns ju även Max mamma som blir som återuppstånden från det döda i Max ögon. Men eftersom de befinner sig i en slasherfilm är hotet från mördaren ständigt närvarande tills den sista överlevande flickan dör honom i slutet. Kan de använda sina kunskaper om skräckfilm för att överlista Camp Bloodbath och ta sig ur filmen? Eller kommer det bara bli till ytterligare mordstatistik för filmens maskerade monster? Och som ni kanske märker så är det väldigt Last Action Hero. Att ramla in i filmen och sen är handlingen igång här. Och där är en del um, logiska luckor i den här filmen måste jag väl säga som dyker upp. Väldigt ofta och som sedan inte händer alls. Alltså den här filmen är inte är inte konsekvent med sina egna regler om vi säger så. Jag blev direkt misstänksam när de kör ett litet gag i början när eh, de precis har kommit in i filmen där eh, när speltiden är slut så verkar allting lopa runt och, och börja hända igen. Och åtminstone tills hjältarna har gett sig in i handlingen för då, då är reglerna helt plötsligt annorlunda av någon anledning. Och... Sådana dumheter kan faktiskt reta gallfeber på mig alltså den, Det kändes verkligen som att väntar Ni har gjort det här bara för ett billigt skämt Men samtidigt så, så har ni ett regelsystem när det börjar Och sen har ni ett helt annat när det slutar v vad, är det, vad är det rätta här egentligen? V vem, vem är skyldig till det här manuset? Ja men samtidigt så, så ändras ju reglerna under filmens gång eh, eftersom de här utbörlingarna tar sig in i filmen och, och förändrar den och tvingar fram andra resultat. Så eh, på ett sätt kan jag nästan få till logiken de försöker sig på här. Men eh, bara på grund av eh, eh, gagget du pratar om i början när, när filmen lopar så, så tyckte jag det var värt en, en logisk lucka här för eh, jag, jag tyckte det var, var, var snittsigt gjort hur de presenteras för var de befinner sig och vad det är som är på gång här. Jo, jag förstår hur du tänker här- och visst, hade det bara hållit sig här- så hade jag inte haft något problem med det. Men, men sen har vi ju en övergång senare- som jag inte riktigt vet om vi kan nämna just där- för att det... Det skulle ju vara en enorm spoiler mot slutet på den här filmen, eller det, det sista gagget om vi säger så. Och då vet jag inte om det är gag som i att det är roligt eller gag som är att man håller på att kräkas. Det, det får nog vara upp till var och en egentligen, men det här manuset är... är så illa planerat på många sätt och vis och jag förstår att tanken är att man ska inte tänka för mycket. Man ska bara sätta sig och njuta av det som händer, skratta åt det och uppleva den här pastischen på genren. Men vi, vi har ju inte bara kunnat sätta oss ner och titta på den här för nöjes skull. Vi ska ju faktiskt ja, titta närmare på den, analysera den och recensera den och... Så fort man sätter på sig någon form av kritiska glasögon så börjar ju en hel del fel och brister och udda beslut att, att verkligen lysa upp och, och göra att man kan inte riktigt ignorera dem. Och det... Ja, jag, jag uppmuntrar nog alla redan nu att, att titta inte på den här alldeles för kritiskt om ni ska se den därför att då, då då kommer det nog bara reta gallfeber på er. Ja, men... Eh... Jag skulle vilja säga att eh, som en eh, en pastiche på en skräckfilm så har de nästan hittat rätt manus här för de har eh, fört över händelsestrukturen från A till Ö i de typiska slasherfilmerna till The Final Girls här med logiska luckor och allt med idiotisk story med de urbota dumma eh, rollfigurerna. Hela allt finns med här eh, och det känns nästan som de har format eh, en så dålig story som möjligt lite just därför att eh, det är filmer som har en extremt dålig story som eh, de ändå Ska göra när av, referera till och eh, även ta och, och skriva ett kärleksbrev till här. Så eh, jag vill faktiskt inte klandra den här filmen allt för mycket på grund av, eh, av just hur den är skriven. För eh, ja, det, det finns skräckfilmer av den här typen som är betydligt värre skrivna. Och ja, här har de i alla fall tänkt. Och häpna. Det, det, det känns lite, lite makaber att säga i, i som en genrefilm här. Men ja, det, det fungerar i sitt syfte, skulle jag vilja säga. Hur de har strukturerat filmen och hur de historier har, har exekverat den här också. Att, eh, jag känner igen mig direkt i uh, The Final Girls. Uh, jag känner igen. Uh, Platserna de är på, vad som kommer att hända, vad det är för personer man stöter på. Så att det, det känns väldigt välbekant, men sedan tar de ju sig friheten att, att skriva till det här så som de tycker och känner och, och leka med det hela. Och ja, jag, jag, jag känner mig inte så illa berörd över hur den här filmen är skriven faktiskt då kan vi nog konstatera att det beror på vilken inställning man har till den här genren att göra hur man, hur man mottar den. Är man, är man ett stort fan så, så kan den säkert bli roligare än vad den är. Och är man inte ett fan så har man nog en tendens att, att ignorera en hel del eller inte sjunka in i rätt sinnesstämning. Jag, jag tror det är det som har hänt oss emellan här att... Att du njuter med, därför att du är ett större fan. Jag hade inte samma upplevelse därför att jag tittar bara ja, då och då på den här genren. Och um, jag, jag kan inte riktigt gå in i den här uh, lilla rosa dimman som man kanske måste ha för att njuta av den. Jag vet inte, men, men där är den åsiktsskillnaden åtminstone. Men det är väl hög tid att vi faktiskt pratar om våra rollfigurer här och vi har ju ett par stycken, det har vi. Men jag vet inte hur mycket vi kan prata om rollfigurerna som är i filmen i filmen därför att som nämnt de är så tvådimensionella att det är inte mycket att säga, de är precis det som de ser ut att vara. De intressanta figurerna är ju istället de som ramlar in i filmen, som är lite mer komplexa, som har, eh, ja, förmågan att leva lite mer skulle vi vilja säga. Och först av dem har vi ju naturligtvis Max, som är dotter till skådespelerskan som gör en av flickorna i filmen och... Det här är ju den rollfiguren som jag blev mest förtjust i och jag misstänker att du känner ungefär samma sak här. För filmen tittar ju på väldigt mycket utifrån hennes ögon. Det är hennes sorg, det är hennes eh, behov att komma över den här incidenten och hennes eh, utveckling som är i fokus. Och jag kan väl säga som så att jag... Jag blev väldigt förtjust i den här tjejen. Hon är välskriven, hon är väl skådespelad och hon känns helt rätt överallt. Det är nog den rollfiguren som är mest konsekvent välgjord genom hela filmen. Uh, ja, den enda nästan skulle jag vilja säga här. För här har de verkligen använt allt krut. Det är just i Max, det här är ju hennes film, allt är centrerat kring henne och hennes upplevelse, hennes känslor, hennes väg ut ur både filmen och ur sin egen situation här så visst relaterar man väldigt lätt till Max här och Ja, man får faktiskt en, en riktig koppling till det här. Hon känns ju som en, en verklig person. Man känner hennes sorg och man önskar att eh, man kunde hjälpa henne ta sig ur den här. Så man, man är verkligen engagerad i karaktären här. Och eh, Taisa Farmiga som eh, spelar Max gör ju ett, ett riktigt bra jobb skulle jag vilja säga att få fram... Den komplexa naturen i Max och den bizarra situation hon befinner sig i. Och det blir mycket känslor samtidigt för, för stackars Max. Men jag tycker att hon lyckas riktigt bra med hur hon får fram karaktären här. Det, det är värme, det är lite skoj emellanåt här också. Och ja, jag tycker att det, det fungerar på alla plan faktiskt tveklöst, ja. Jag, jag är helt övertygad om att det är Taisas prestation här som gör att vi blir så engagerade. Därför att... I sin essens skulle man kunna säga att Max som rollfigur är ganska förutsägbar också. Jag menar, det är klart att någon som sörjer någon annan är ledsen och att man ska vara sympatisk till henne. Men det är just hennes, hennes mimik, hennes skådespeleri, hennes kroppsspråk, hur hon framlägger dialogen och allting mm. som gör att man smälter och verkligen känner med den här tjejen. Så... Där är ju det som, som räddar den här filmen på många sätt och vis. Det är ju här hjärtat finns. Det är ju här som sorgen finns. Det är här allvaret finns. Och utan Max skulle den här filmen vara extremt platt och tråkig. Så lov till Thaisa. Hon gör en, en fantastisk insats här. Och hon är ju också som du säger den rollfiguren som, som är mest levande och har mest att komma med. Ja det, det är inte så mycket utrymme för någon av, av de andra och det behövs inte egentligen. De andra skådespelarna det, det blir som stöttepelare för att föra Max historia vidare där och... Som stöttepelare tycker jag ändå att det övriga gänget runt Max fungerar precis som de ska här. Det är i och för sig väldigt standard men som jag sagt, det, är det. det här är ju ändå en, en skräckfilmsparodi så låt gå för det. Men ja, det, det är ändå människor som man ja, inte drivs till vansinne av att, att tvinga spendera tid med. Nej, det gör man inte. Men, men här är nog en av mina besvikelser när det gäller rollfigurerna. Att jag, jag visste att när de kommer in i filmen så kommer de att möta väldigt platta och förutsägbara stereotyper. Eftersom att det hör genren till. Men jag trodde att de andra rollfigurerna skulle ha lite större djup än vad... Eh, än vad de andra figurerna hade. Och... Det är bara marginellt skillnad måste jag säga för jag insåg när jag satt och skulle skriva ihop min lista med skådespelarna till den här filmen att för att komma ihåg vem som var vem som var tvungen att göra en liten notering att det här är den snygga killen, det här är den snygga tjejen som beter sig elakt, det här är den nördiga tjejen och det här är den nördiga killen just därför att det tog inte lång tid innan jag började tappa bort vem som var vem just därför att det, det kändes så, så intetsägande. De föll in i sina stereotypa roller, de gjorde ungefär vad man kunde förutse att de skulle göra och mm. det var, var besvikelsen här. De skulle ju bryta mönstret inte falla in i det. Ja, det, det kan jag faktiskt hålla, hålla med om där att man, man kunde ha gjort... Någonting mer här. Men eh, ja, samtidigt så, så belyser det ju att, eh, att eh, konst och verklighet är en och samma sak. Vi klagar på platta karaktärer i, eh, i filmer. Men eh, i verkligheten så är, är vi kanske lika platta själva också. Ja oh, yeah. ja, så, så platta är vi inte. Det, det är helt fysiskt omöjligt. Det, det, det går inte. Uh. Men jag vill ändå säga att för vad det är värt så tycker jag att det, det finns ändå prestationer här och scener här som, som är bra. Där man ändå kan se att det finns potential i de här rollfigurerna. Och jag tror att en stor del av det beror på skådespelarinsatserna. För manuset är toftigt av en anledning men det livet som finns här det kommer ju av att de, de gör så gott de kan här. Och jag vill säga att Alexander Ludwig som, som spelar Chris Briggs som är den snygga killen. Nina Dobrev som spelar eh, Vicky Summer som är den, den snygga men lite elaka tjejen. Alia Shakat som spelar Gertie Michaels som är den, den nördiga tjejen. Och eh, Thomas Middleditch som spelar Duncan som är den, den här stora nörden. De bidrar med en hel del i sitt skådespeleri och i att de är medvetna om vad som kommer att hända och inte hända. Och jag vill ge dem en liten mini-eloge just därför att de, de ändå känns som att de försöker. Det är bara det att de har vikten av manuset över sig. De dras ner av den och det lilla som de kan leverera... Ja, det, det är för lite helt enkelt. Det är för lite för att uppnå det målet som, som filmen satte ut att leverera. Och det är nog en personlig sak om man tycker att det räcker eller ej. För mig var det för lite och det, det, det, det gjorde mig besviken. Jag, jag kanske är onödigt elak här men, men jag var inte nöjd. Nej alltså, alltså som rollfigurer så är de inte mycket att hänga i julgranen här eh, hur bra skådespelarna än är så är de extremt begränsade av just hur figurerna är skrivna för de har inte mycket att, att, att göra här, därför är det inte mycket att, att, att, att riktigt ta fasta på och utveckla som, som skådespelare utan det, det blir väldigt, väldigt begränsat vad man har att, att leka med här och Ja, med, med det sagt så tycker jag att eh, alla dessa fyra de, eh, levererar fullgoda prestationer ändå med, med det de har. De, de, de känns inte så tumma som de faktiskt är, de här rollfigurerna. Och som sagt, det är, alla är ju menande att och, och bara vara stöttepelare åt Max och eh, antingen sätta hjulen för henne eller... Eh, driva henne framåt och visa hennes fulla potential eller ja, vara eh, någon att ja, resonera med eller vad det nu kan vara som Max behöver så, så finns det där i, i hennes medhjälpare så eh, ja, rent filmiskt så eh, behövs tydligen inte mer jag, jag klarar mig men Oh, det hade varit gott att, att kunna göra någonting mer med rollfigurerna här och kanske skriva till dem lite grann bara för att, att visa hur den här typen av film inte behöver vara. Vad som man kan göra med, med skådespelare och med rollfigurerna här för att... Ja, bara se, se möjligheterna för att leka för att ha roligt för det, det är ändå en film som verkar vara skriven för att ha lite, lite skoj och vara var underhållande varför inte leka mer med, med rollfigurerna då kan man tänka men ja så blev det inte men ja, jag är ändå inte alltför besviken på, på skådespelarprestationerna här Nej, de, de är ju bra som stöttpelare, det är de ju, det kan jag inte förneka. Jag, jag hade bara velat se en lite större glimt av liv i dem. Och Jag lägger inte den skulden på skådespelarna som sagt, de har gjort vad de kan. Och detsamma gäller faktiskt Malin Åkerman här som spelar Nancy Cartwright, det vill säga Max mamma. Och hon har ju två viktiga roller här för hon spelar ju både mamman som vi ska se hur, hur mycket Max beundrar och hur stark deras relation är och hur de pratar med varandra så att vi kan förstå förlusten av henne och samtidigt så ska vi se henne som den här väldigt endimensionella rollfiguren i filmen som de springer på och det, det är faktiskt imponerande hur väl hon lyckas gå från det ena till det andra. Jag, jag blev förvånad över vilken talang det måste ta att verkligen kunna gå från djup, intressant till, till helt meningslös. Men, men där finns ju en, en del dynamik i den här filmen och en hel del för Max att uppleva. Mm, ja, det, det är sant. Här finns det ju lite intressanta aspekter och... Eh... Ja, jag vet i ärlighetens namn är inte vilken som, som är den, den tumma rollfiguren här och vilken den är som eh, faktiskt har, har lite djup här. För eh, ja det sker ju saker eh, även med eh, den, den platta Nancy i, under filmens lopp här mm. eh, som eh, gör att hon, hon stiger ur sin tilltänkta plattityd och... Eh, tar steget vidare lite grann där i alla fall och ja mamma Cartwright här hon var jag inte så, så förtjust i, där var en väldigt platt typiskt självcentrerad mamma verkar det vara skådespelare som är, är självupptagen och inte bryr sig om någonting och jag led med, med Max i början när jag fick se hur mamman var här och eh, kunde inte eh, riktigt känna den sorgen som, som Max bär på under resten av filmen för... Eh, Nej, det, det, det verkar inte vara någon vidare mor till, till stackars Max här om man ser på den korta sekvensen vi har med de två tillsammans. Men samtidigt finns det ju så mycket liv och glädje i, i mamman här att det, det finns någonting att beundra. Så det, det finns ju även gott där. och Någonting att se upp till. Det finns en styrka hos henne där. Som eh, Max har tagit väldigt hårt fasta påverkade som. Och eh, inte vill, vill släppa. Och det, det, det känns eh, helt okej okay här. Och, ja, Malin Åkerman. Ja, som skådespelare har jag aldrig varit förtjust i, eh, i henne här. Men... Eh, Vanna mig här fungerar fungerade betydligt bättre än många andra roller jag har, har sett henne i. Och ja, Det kanske ska vara en, en typisk klichéperson eh, från en skräckfilm som gör att Malin Åkerman skådespelar på topp. Det är den typen av roll som hon är född till kanske här. Vilket inte är den eh, bästa elogen i världen man kan ge. Men... Eh, Ja, jag tycker faktiskt att hon, hon fungerar bra i, i ja, båda hennes roller här. Och ja, det, det här träiga, lite känslokalla som jag har förknippat med, med Malin tidigare. Det, det försvann här. Det, jag fick inte riktigt samma känsla i, i The Final Girls. Så jag måste ge, ge Malin Åkerman godkänt här också. Jag, jag gillar henne i den här rollen, men det säger nog en hel del att jag just insåg att jag gjorde en, en tabbe när jag, när jag presenterade henne. Därför jag blandade ihop rollfigurerna. Jag kallade henne för Nancy Cartwright, men, men så heter hon faktiskt inte. Wow. Nancy är rollfiguren hon har i filmen, och Amanda Cartwright är vad hon heter så att säga, i verkligheten. Men ja, jag smälter helt enkelt ihop de två av någon obegriplig anledning. Så ja, det, det, det säger kanske en del att man, att man inte riktigt kan hålla isär det och att det är, det är tillräckligt tomt för att man ska kunna göra ett sådant misstag. Men, men jag tycker ändå att det finns... Det finns hjärta och själ här Det finns någonting mer Och det blir en, en intressant Kontrast till Max Någonting som hon kan, kan kämpa med Och det finns en ja, Det finns en personkemi där Och jag uppskattar det Och jag tycker att Åkerman spelar väldigt bra Med äh, Thaisa här Så alltså det, det, det är fint att se Och det hade mm. hört hemma i en, I en bättre film kan jag tycka men visst, man får godkänt. Det här känns helt rätt. Men innan vi går vidare till det visuella så har jag faktiskt en två till som jag skulle vilja dela ut. Och det är mest eh, irriterande och enerverande rollfigur som man bara skulle vilja ge en, en, en smäll på truten. Och det är Kurt. En av lägerledarna här som är så sexfixerad att varenda fras som kommer ur munnen på honom är en antydan om hur stor han är, vad han vill göra eller vem han vill göra det med. Och det är ett skämt som blir extremt tråkigt och jobbigt extremt fort. Det... Det är inte utan att säga att när han sätter livet till, jag vet inte hur stor spoiler det är Det är, det är en slasherfilm och naturligtvis sätter äh, rollfigurerna livet till Men det var nog den absolut största tillfredsställelsen i den här filmen Det var när Kurt satte livet till Så, så en liten äh, eloge till Adam Devine som spelar den här figuren jag gillar den inte, jag har svårt för ditt skådespeleri här. Men, men jag blev väldigt glad när du dog. <laughs> uh, ja, men uh, den personen finns alltid i, i en skräckfilm här. Och ja, här har de dragit uh, ännu längre. Och han blir än mer enerverande än... Uh, den här typen av rollfigur har varit i, i riktiga Slasher-filmer. så ja, jag håller med han var inte en, en fröjd att bevittna och man kunde bli både irriterad och förbannad emellanåt men eh, lyckligtvis kunde hans eh, stora dumhet bjuda på ett lite leende emellanåt så eh, det var riktigt skönt åtminstone och medan vi ändå är, är igång och, och nämner alla kliché eh, här så måste jag bara passa på att kasta ut en eloge till eh, Angela Trimber här i rollen som storslampan Tina som eh, inte har en, en lätt uppgift eh, framför sig. Och hon har lyckats med att göra den här totalt meningslösa... Eh, Tjejen från, från slasher-filmerna och, och göra henne både tilltalande och underhållande faktiskt. Ja, där kunde jag fnissa till både en och två gånger när jag fick se hur Angela hade gestaltat eh, den här personen som har väldigt svårt att hålla kläderna på sig. <laughs> um, där, där, där blev det små guldkorn som jag riktigt, riktigt uppskattar i den här filmen. Ja, jag kan se var du kommer ifrån i den här frågan. Och visst, där, där är en viss charm, men... Det här var också en av de där rollfigurerna som jag blev frustrerad och irriterad på riktigt fort så jag kan inte dela ut samma eloge men, men visst det var lite intressantare än vad jag, vad jag hade förväntat mig så hon gick från att vara endimensionell till tvådimensionell så, så långt är jag beredd att sträcka mig. Aj, aj, aj. Ja det, det är inte mycket med, med dimensionerna här men alltså bara jag, jag tycker om sättet hon är skriven på där ändå för här går man ju verkligen loss och, och leker med en, en mall som är ja, urbota dum till en början och, och försöker göra någonting med den i alla fall. Jag, jag tyckte det var, var, var lite snitsigt faktiskt. Ja, lite snitsigt kan jag hålla med om. Det, det är väl ett bra sätt att avsluta det här på. Många av rollfigurerna är lite snittiga men inte mycket mer. Och om vi går vidare till det visuella här så skulle jag vilja säga att... Eh... Det är en rätt snygg film ändå. Det, det är inget överväldigande på något sätt men, men den känns kompetent på många sätt. De inledande scenerna när vi är i verkligheten så att säga känns, ja, dramafilm och mm. ungdomsfilm på, på helt rätt sätt och hjälper till att bygga upp relationen mellan de här tonåringarna och vad de går igenom och deras vardagsliv och så vidare. Bilden kompenserar historien väldigt mycket här och lyfter den och det, det uppskattar jag. Sen när vi kastas in i, i filmvärlden, i slasherfilmen så då blir det ju den här... Över kicken på färger för det är verkligen ett fäglat läge vi har hamnat på. Inget fel i det, jag gillar kontrasten med tanke på att såna här filmer i regel är väldigt mörka och grå, och det, det var en liten, en liten gliring till just den färgskalan. Sen kan jag väl tycka att um, de plastiga blommorna och det är, är lite overkill på, på allting. Men, men jag förstår att det, det är meningen att det ska se billigt ut. Det här är en av de här nollbudgetfilmerna som man gjorde. Som var väldigt populära främst på 80-talet. och För all del, det, det har sin charm. Jag, jag gillar det. Jag kan inte riktigt fallera den här filmen för sitt visuella arbete, för, för kameran är bra, klippningen är bra och de visuella effekterna, både praktiskt och digitalt är det väldigt kompetent. Ja, överlag får jag väl hålla med där faktiskt att eh, filmen känns betydligt dyrare än vad den är i många lägen även om jag som du kan irritera mig på... Eh, att de överstiliserar den här filmen. Att, eh, som du säger, de här blommorna när de kommer in i filmen, så känns det som att vi hamnat i As här helt plötsligt och ska eh, följa eh, The Yellow Brick Road. Och, och det ska bli en massa så här sång- och dansnummer och grejer. Det, det känns väldigt så här, teknikal och musikal helt plötsligt. Och, eh, jag hade svårt att, att riktigt känna mig hemma här. Eh, sedan. Så, så blandar de väldigt kompetent kamerarbete med att gå alldeles för långt emellanåt också. Jag känner att de, de försöker sig på alldeles för mycket. När det börjar hända saker och vi har vår maskerade mördare i fagorna så eh, märker man att de, de försöker sig på väldigt komplicerade eh, kamerarörelser- för att eh, göra det hela tufft och visa vad de kan här. Och, eh, det blir bara för mycket och det blir svårt att riktigt få känslan för scenen- och, och följa med i, i det som händer i scenen också. Så, eh, där tycker jag att de vacklar lite grann när det gäller det, det visuella men annars så har de gjort ett väldigt bra jobb med att, att fotografera den här filmen och ja det, det finns eh, verkligen eh, kompetens här men det finns även saker de har gjort som de inte borde ha försökt sig på eh, efter effekter la jag märke till lite grann och speciellt de här väldigt billiga 80 effekterna över inledningen av The Final Girls- när de försöker efterapa en, en dålig eh, rispad kopia av en, en gammal slasherfilm- som känns påtagligt efterarbetat i, eh, i klipprummet här- och det, det kändes lite smaklöst emellanåt. De verkar kunna betydligt bättre men ibland så, ja, så orkar de inte gå hela vägen och, och faktiskt knepa och knopa tills de får det rätt. De bara la på ett snabbt filter och så var det bra med det och det irriterar mig lite grann emellanåt. Ja, det känns mer som att de har lagt på Instagram-filter eller något sådant än att de faktiskt har lagt ner tid och möda och effekter på att att få det att se ut som en, en faktisk eh, filmrulle med mm. den grynighet och den kvalitet som var, ja, var typisk för tiden som de försöker efterlikna. Här har man verkligen bara tänkt att okej, okay, det här vi ska visa det är två, tre minuter i början innan det är dags för filmen att, att komma igång på allvar så därför... Ah, det behöver vi inte lägga för mycket krut på. Men det är ju en av de där detaljerna som gör att man, man bara tycker att den här filmen känns okej okay visuellt. Den hade kunnat drivas till att bli någonting fantastiskt faktiskt. Tänk på all den teknologi som vi har tillgängligt idag till att göra såna här filmer helt otroligt imponerande att titta på. Och så har man... Jag valt att göra halvmesyrer här och där. Jag menar vi har ju ändå en slutkonfrontation som är oerhört dramatisk. Det till och med himmel och allting verkar uh, dras med i dramatiken och stormmoln och allt möjligt drar in. Och visst det känns jätteostigt och visst det känns väldigt överdramatiserat men det är ju helt i linje med den här typen av film och de mm. är ju i en fantasivärld naturligtvis ska sånt här hända och med tanke på att de kan få det att se där snyggt och välgjort ut så känns det som att Ja men, ja, men varför gjorde ni en halvmesyr där? Men, men här valde ni att gå hela vägen. Va, va, vad gjorde det viktigare än det? och ja, Där är en hel del konstiga val i det visuella här. En del åtstramningar av budgeten kanske. Där man har tänkt att ah, det här spelar inte så stor roll. Vi lägger pengarna på något annat istället. Jag håller inte med om alla valen de har gjort här. Men, men om jag ska vara ärlig så... Ja, den, den, den ser helt okej okay ut. Den ser till och med riktigt bra ut ibland. Men, men den har sina väldiga uppgångar och väldiga nedgångar. Ja, den har ju det. Men ja, där, där finns ändå en, en lekfullhet och eh, energi. och ja, Människor som, som vill göra någonting här, vilket smittar av sig att man, eh, man får den känslan själv också. Och de Försöker tänka till och, och hitta nya lösningar även på det, det visuella mellanåt också. Jag blev eh, speciellt förtjust i eh, hur de leker med eh, textremsorna, eller textbitarna i eh, flashbacks som de eh, producerar i den här filmen. Eh, som... Eh, ja... Eh, Får en effekt på ett eller annat sätt beroende på eh, vilken gång man, man landar i eh, en och samma flashback där så, eh, så händer det ett och annat med, med textbitarna även om det ser... Ja, emellanåt också väldigt eh, efterbearbetat ut att det är någonting som är, är påklistrat och fejkt där så tyckte jag alltså att idén bakom här var, var nästan briljant att ta någonting som man... Inte hade eh, tänkt på och sen gör de en, en grej av det hela. Det, det är sådana små eh, detaljer som de fokuserar sig på som eh, ja, höjer upplevelsen lite grann för min del. Ja, att bara se hur effekten att gå in i en tillbakablick ser ut när man ser den inifrån filmen var, mm. var ganska spännande. Hur allt smälter över i någonting annat. Det var en av de här kreativa lösningarna som jag tyckte att det här var ju lite spännande faktiskt. Sen kan man diskutera hur välgjort det är och om man kunde ha löst det på något annat sätt och så vidare. Och så vidare. Men, men för vad det är tyckte jag att Ja, ah, men det, det var rätt så läckert faktiskt. Det fungerar och jag gillar det faktumet att, att texten för eh, åtal eller titel på film och så vidare ligger som ett block inne i filmen mm. som går att snubbla över. Det, det är en sån där liten, liten detalj som jag faktiskt tycker är, är, är riktigt läcker faktiskt. Det är där med att det är som bäst i den här filmen. Men med det sagt, jag, jag kan inte höja den till skyarna, det, det är inget extremt välgjort här men det är, det är fullt godtagbart det, dess toppar är riktigt bra och dess dalar är, är riktigt usla så ja, det, det, det är helt okej, okay. det är väldigt mellanmjölk. <laughs> ja, mellan mjölk vet jag inte om, om jag skulle beskriva The Final Girls som här. Eh, inte ens eh, i närheten av mjölk överhuvudtaget. Utan eh, det blir något betydligt starkare som eh, emellanåt smakar väldigt urvattnat tror jag. Ja, så kan man också se det faktiskt. Det, det är helt upp till vad ens smaklökar kan jag tänka. Det. Det är inget överväldigande, men det är inget underväldigande heller. Och med det sagt så är det väl hög tid att vi summerar The Final Girls. Och ja, jag har varit väldigt negativ. Du har varit lite mer försvarande här. Och det är nog ganska tydligt att vi har olika åsikter om den här filmen. Men om du ska ta och summera den, Pavo. Mm. Hur vill du sätta ditt slutord om The Final Girls? Ja du, jag skulle vilja säga att det här är en film som, hur ska man säga, den gör någonting dåligt på ett bra sätt. Premissen här, den är lika idiotisk som i många av 80-talets slasherfilmer. Men ja, mitt i all denna idioti så, så skapar man något säräget och emellanåt riktigt smart och underhållande. The Final Girls, jag den dissekerar skräckfilmer så som Just Scream och The Cabin in the Woods har gjort förut. Men eh, det här känns ändå inte endast som en efterapning. Man har först och främst gjort The Final Girls till mer av en redan ordlad parodifilm där man driver med klyschorna i genren. Och... Även det har, har gjorts förut. Men med den extrema meta i The Final Girls så, så kan man skruva till humorn lite extra ibland. Visst blir det fånigt så att det förslår ibland. Men filmen lyckas även finna ja, lysande ögonblick som kan få en båda att fnissa och skratta. Sen har man även lagt ett lager av seriöst drama här och det är ett väldigt tunt lager men det finns där och det känns ändå som det, det ger filmen mer relevans Tyvärr så har man inte lyckats totalt integrera det med, med resten av filmen men jag, jag gillar försöket här och och faktiskt göra någonting seriöst samtidigt. Max och hennes förhållande med hennes döda mor. Det är inte bara en, en basis för komik. Men här finns även en, en allvarlig skildring om en dotters sorg Som ja, den skildras med en förvånansvärd känslighet emellanåt också. Med tanke på vad det här är för en film egentligen. Så um, The Final Girls det är en film som, som försöker sig på väldigt mycket, på gott och på ont. Extrema stilistiska val, de kan sticka in i ögonen. Och ja, Deras kamp för att göra filmen så visuellt tilltalande som möjligt resulterar emellanåt. att man ja, istället kan tappa inlevelsen när man leker allt för mycket med, med kameran, färgskalan och eftereffekterna. Uh, det, det visuella kan störa upplevelsen vid en del scener, men ja, det finns även ögonblick där man, där man får sig en riktigt positiv överraskning över hur man har lyckats lösa och hantera bildberättandet här med, med små visuella skruvar. The Final Girls är lika felfri som det filmer som de behandlar, men... Det gör det hela med, med passion, med humor och ett visst mått av, av skicklighet. Det här är en film som jag tycker förtjänar att lyftas fram ändå. För att det är en underhållande upplevelse för de som är ja, någorlunda bevandrade inom skräckfilm. Jag blev... Positivt överraskad av The Final Girls. Och ja, det här kan, kan mycket väl bli en sån här framtida, riktigt obskyr kultklassiker tror jag. Ja, jag kan tänka mig att det blir en kultklassiker för de som är riktigt, riktigt inkörda på den här genren. Och inget fel i det, men för egen del har jag lite svårt att se det. Jag tycker nämligen att The Final Girls är, är alldeles för ojämn för sitt eget bästa. Den går från väldigt högt till väldigt lågt och inemellan så, så känns det som att de inte riktigt vet vad de håller på med. Nu är det kanske för att jag inte njuter av genren lika mycket som du gör, det tål att sägas. Men samtidigt... En sån här film ska ju på något sätt övertyga mig om att det finns mer i den här genren än vad som kanske är, är uppenbart. Och det tycker jag inte att den gör. Manuset är alldeles för platt för sitt eget bästa. Humorn är alldeles för um, sexfixerad för sitt eget bästa. Och rollfigurerna kunde ha varit betydligt mer utvecklade än vad de är. Med tanke på att det här skulle vara den stora pastiche som är ett kärleksbrev till genren med enormt mycket metahumor så tycker jag att de, de har tagit på sig mer än vad de har varit kapabla att leverera. Det finns mycket att skratta åt här. Det finns ögonblick som är helt lysande måste jag säga. Där filmreglerna och verkligheten verkligen krockar med varandra innan en av dem vinner. Och det är då den här filmen fungerar som bäst. Men ska jag se det till helheten så, så är den lite för fickljummen för min smak. Jag hade velat se mer, jag hade velat se... Bättre skrivet innehåll, bättre agerat innehåll, bättre ja, innehåll helt enkelt. Det visuella är helt okej okay och fungerar alldeles utmärkt och kompletterar filmen på väldigt många ställen. Men som vi har sagt tidigare, starkt visuellt kan aldrig rädda svagt innehåll. Och för mig är det precis vad det här är. Det är ett svagt innehåll i en, i en snygg förpackning här. Så jag skulle vilja säga, gillar du den här genren och vill se någonting som skämtsamt och kärleksfullt gör när av den, då är The Final Girls en, en riktigt intressant upplevelse. Är du bara lite intresserad av slasher eller kanske inte alls, då är det här inte filmen för er. Den är väldigt genrespecifik och riktad till en, en väldigt snäv publik och tillhör man inte den då, då är jag inte säker på att man kommer få ut någonting ja, betydelsefullt av den här Nej, det, det håller jag verkligen med om. Det här är inte en film för den stora massan utan det, det här är en film som, som kräver sin specifika publik. Och ja, för de som ingår i, i målgruppen här så kan man nog ha hur roligt som helst tror jag. Det är jag helt övertygad om. Alla pavus runt om i vår värld kommer säkert att njuta enormt mycket av den här. Medan alla dannis kanske är är lite mer skeptiska. Där finns njutning att, att få. Det är inte en, en bortkastad filmsittning men det är en filmsittning som kunde varit så mycket mer än vad den faktiskt är. Men om vi tar och lämnar skräcksgenren lite grann så är det dags för oss att ge oss av ut på någonting som, som vi brukar älska att göra och det är att ge oss av ut i rymden för eh, nu är det dags för rymdfilm igen även om den kanske inte börjar som en rymdfilm direkt utan har eh, lite mer eh, dataspelsfokus. Ja det har den ju och ja, det är även en, en film som tar oss tillbaka till vårt älskade 80-tal. Så det, det kombinerar både rymd och 80-tal här vilket borde vara en perfekt kombination för oss båda tror jag. Men det här blir extra intressant för mig för här är en 80-talsfilm jag inte har sett tidigare. Så jag har ingen tidigare förhållningssätt till filmen. Jag ska uppleva den för första gången. Och se vad det hela handlar om. Så den här eh, spännande dataspelsrymdfilmen. Det, det kommer att bli någonting lite utöver det vanliga för lilla Mig. Det tror jag säkert att den kommer att bli. För om jag ska vara helt ärlig så, så är det här en av de där filmerna som jag har missat att se. En av de som jag har hört talas om under väldigt många år. Och som jag har varit sugen att titta på. Men... Det har inte blivit av helt enkelt och det känns hemskt när jag säger det nu för, för som sagt var jag har känt lockelsen till den så någonstans borde man väl ha hittat en lucka att titta på den. Men det är därför vi ska titta på den nu istället och jag ser väldigt mycket fram emot det. Jag förväntar mig att det kommer att finnas en hel del udda idéer om rymdefilm och dataspel och liknande för man hade ju en väldigt speciell inställning till de här två ämnena i 80-talsfilmproduktionen men ja det, det kan ju bli väldigt skärmigt om det inte blir helt katastrofalt. Ja, det är bär eller brista här. Det, det, jag vet inte vad jag har för inställningen till den här filmen och vad man kan förvänta sig av den. Det, det kan bara falla pladask eller så kan det bli sån här litet älskvärt guldkorn som man kan njuta extra mycket av så här med med retroglasögonen på. Ja, det Hmm. Jag, jag, jag, jag är lite osäker på vad det är för upplevelser man kommer att få men jag har svårt att bärga mig för att få den här upplevelsen så jag, jag är, är redo att, att köra igång nästa vecka redan nu tror jag. Ja, du är kanske redo att grabba tag i joysticken redan nu och ge dig av ut på det stora äventyret. Men eh, vi får faktiskt se till att vi har fickorna fulla ut av fem kronor först. Så att vi har eh, tillräckligt många extra liv för att ta oss an den här utmaningen. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling och jag heter Barva Hemmingsson och du har lyssnat på Radio Escape.